Muito bem, uh, muito boa noite. Uh, eu não sei se isto está a sair muito bem ou não. Ainda andamos aqui com as trocas de microfones e depois dá nisto, não é? Uh, hoje, Mário Barbosa, a fazemos companhia e juntamente com, agora já me esqueci, com o. Posso falar alto? Pedro Rocha. Pedro Rocha. Ele, ele que também. Que... Também não se está a ouvir, mas também não há de ser nada. Agora, volta lá a dizer Pedro Rocha. Pedro Rocha. De a dizer não a subi nada, Pedro mas também Rocha. não disse Pedro Rocha vai <risos> repetir. <risos> <risos> Estão a tirar a voz ao ciclismo. É <risos> mesmo. Um, e então, eu agradecia que alguém me, de fora me fosse informado, se isto está a sair bem ou não. Uh, vamos então, hoje que estou a substituir o Ricardo. Também temos aqui o Rui. O Rui também está ali impaciente, mas depois daqui um bocadinho ele vai começar a mandar a faladora relacionada com o Sporting dele que agora está a começar a brilhar. Então vamos ter então o Pedro que vai falar sobre ciclismo e sobre futebol. Ele hoje que é o representante do FQP e depois o Rui que é o representante do Sporting Clube de Portugal. Ora bem, vamos então para... As entradas desta hora que fala mais sobre futebol, mas também tem ciclismo, tem também uh, algo relacionado com os motores, mas uh, vamos então, se fiquem a saber que o nosso site é área.pt.vu, volto a dizer, o site é área.pt.vu, a página do Facebook é facebook.com.br, bola Área Jornal FM. Passatempo de prognósticos dos resultados dos ouvintes através do Facebook, uh, com um curso de palpites para a jornada número 15. Segundo diz aqui as informações, temos os parabéns ao Daniel Vasconcelos, que nesta jornada amalhou os fantásticos 10 pontos. Por visto, se ele anda a acertar, principalmente no Sporting, <risos> ele que acertou em 3 dos 4 resultados do nosso passatempo. Uh, no topo da tabela está o Licínio Rocha, com mais 5 pontos que o segundo classificado. Ora bem, vamos então para os resultados da jornada número 15 que diz assim Sporting 1 Beiramar 0 lá volto outra vez a falar no Sporting ele anda agora em alta não é? também o Porto 2 Passos de Ferreira 0 foi um senhor que saiu do Sporting que foi meter um dos golos Sabe, lá saber porquê. Uh, temos também o Marítimo 1, Olhanense 0. O Esturil 1, Gil Vicente 2, Braga 4, uh, Setúbal 1. O Braga encheu a barriga. Uh, Rio Ave 1, Vitória Guimarães 3, Académica 2, Nacional 1 e Moreirense uh, 0, Benfica 2. Uh, temos então como os melhores marcadores O Mayong e o Cardoso Ambos com 13 golos E no terceiro lugar aparece o, ja o Jackson Com 12 Jackson que é do FQP Se não estou enganado E o Mayong é do uh, Vitória de Setúbal Vai, vai para Angola vai, Ele mete... na do João Tomás. Ah bom, ele mete goles e bem embora e vai com um é, é mesmo. Ora, não isso. Um. Um. Ora bom, uh, entretanto, vamos uh, para uh, o que dizem os uh, treinadores. Entretanto, eu quero ver se consigo, uh, estava a ver se conseguia saber como é que se faz aqui isto porque eu ainda não estou também muito, muito, muito bem entrosado aqui com o programa, falta-me aqui o Marco para dizer como é que é, isto, isto, isto não é nada comum, não é, não é nada comum, mas uh, vou tentar então procurar aqui uh, o que dizem os treinadores, e neste caso vamos para um senhor que começa a, a dar cartas, que é o Josualdo Ferreira, que já deu muitas mostras, mas uh, para ele nos dizer o que é que se passa relativamente então ao... Uh, ao seu suporte mas antes disso eu tenho que arranjar a forma de pôr aqui o Josualdo senão depois ele quer falar e depois eu não o deixo e é uma chatice ora bem e agora vou fazer aqui uma pausa aqui no Josualdo se conseguir isto o problema está em conseguir está em conseguir exatamente ora bem uh, isto está difícil Ora, tem, assim, então digo-vos assim uh, Sporting conseguiu uh, o terceiro triunfo Seguido com o Josualdo Ferreira Josualdo Ferreira falou de uma espiral negativa No final do encontro Vamos então ouvir o que tem a dizer O, o Josualdo uh, Ferreira Enquanto foi possível raciocinar Enquanto foi possível ter uh, capacidade e discernimento Para controlar as emoções e o próprio cansaço e ansiedade A equipa esteve Depois do golo, especialmente na parte final E depois de falhar o penalti, pronto, entramos realmente em espiral negativa, podíamos ter perdido tudo, podíamos ter acabado por empatar, até por perder o jogo. Numa demonstração de que realmente os jogadores já ganharam muitas coisas, mas têm que ganhar muito mais. O facto de termos ganho dois jogos, ou termos ganho especialmente o no último jogo em Olhão, provavelmente terá feito a ideia, ou dada a ideia, de que já estava tudo tratado. Enquanto foi possível raciocinar, enquanto foi possível ter capacidade e discernimento para controlar as emoções e o próprio cansaço a ciência. Uh, tivemos a ouvir agora sim, agora que tivemos, agora já posso falar. Tivemos a ouvir o João Ferreira e eu então vou pedir ao Rui uh, para ele me comentar então esta vitória do uh, Sporting 1 beira Mar 0. E entretanto vai falando porque eu vou ver se consigo pôr-te uh, a ouvir-se porque isto, uh, isto aqui com os microfones é uma grande confusão. Por isso tenta falar. Ora, ora, Olá, boa noite. Ora, vai falar para ele. Está a ser um início um bocado atribulado. Isto até parece a carreira do Sporting, não é? É, não é? Nós não vamos a lado nenhum <risos> e, e também não sabemos se vamos chegar a bom porto não é? Hum. Relativamente às declarações de João Alves Ferreira O que eu tenho a dizer É basicamente isto uh, Ele está-se a limitar a, a pôr os jogadores, digamos, nos seus lugares de origem Eu, eu até me falham as palavras Porque eu vi o jogo hum. e aqueles últimos 5 minutos em que íamos passar do, do, do, do paraíso ao inferno, ou do céu ao inferno foram tão maus tão maus, em que tivemos quase a obter o 2 a 0, falhámos um penalti expulsão de um jogador do Beira Mar, ficámos a jogar contra 10 e o Beira Mar nos últimos 5 minutos tem um penalti e uma clara oportunidade de golo que mais a vez nos valeu o São Patrício portanto a equipa não está basicamente a jogar nada é, o Jesualdo Ferreira tem faço a expressão tamancado aquilo que pode e sabe mas há ali um índice em termos motivacionais em termos de confiança em termos psicológicos nós nunca estivemos tão baixo. eu pelo menos com 45 anos de idade não me lembro de ver o Sporting a jogar tão mal a lutar por objetivos tão baixos E a, digamos, a exultarmos com esta situação de termos três vitórias seguidas, uma para a Taça da Liga e duas para o campeonato uh, que realmente uh, há um título de um filme que diz E eu também pergunto Sporting, Coavadis É claro que isto é mais profundo do que, do que possa parecer e todos nós temos um pouco essa perceção que vai desde o Conselho Diretivo ou da Direção até ao Aos próprios jogadores, em que a instabilidade que vem de cima para baixo se reflete cá em baixo junto dos jogadores, junto da equipa técnica, a confiança, a motivação não é realmente nenhuma. Hum. E mas, mas aquilo está a melhorar, quer dizer, apesar de aqueles 5 minutos terem sido assim muito problemáticos, está a melhorar, digo eu. Já é de eu, eu, eu, não, eu, não sei, eu não sei se interpreto essas, essas tuas palavras como <risos> brincadeira. Não, não, não estou <risos> a falar. Ou como com desgraça mas não, eu me interpreto mais como um desgraça não, estou a falar estou a falar mas realmente <risos> pronto o Beira mar temos ganho 1 a 0 da forma que foi, foi mal demais mas noitado pronto lá se vai conseguindo mais 3 pontitos aqui 3 pontitos acolá uhum. e estamos a 5 pontos salvo erro melhor a 3 pontos de, de, das competições europeias e a 6 pontos já estão no 9 lugar uhum. exato É 3 pontos de Rio Ave e salvo erro a 7 do, do Passos de Ferreira. Penso que vamos lá chegar pelo menos ao quarto lugar... Uh, mas não, não, isto não é nada e, e é como eu digo, até me faltam as palavras <risos> o no momento é tão mau as coisas estão tão pretas na realidade eu, eu agora eu tenho uma maior equipa de futsal oh, temos 13 jogos joga bem. e 13 vitórias essa joga bem, é? É, temos 13 jogos e 13 vitórias e como já disse um comentador no, no dia seguinte o, o Dias Ferreira disse nós em seis escalões de futsal Estamos em 5 no, Em 5 deles estamos em 1 E no outro estamos a um ponto do primeiro, portanto, é sempre uma bola redonda, é chutada com os pés e com a cabeça. O ecletismo é, do Sporting aí já tem uma vantagem, pelo menos. Tem, tem essa vantagem, tem essa vantagem, já não temos o Carlos Lopes para ganhar de vez em quando nos cortamates e umas medalhas para Portugal, nem o Joaquim Agostinho para nos dar umas alegrias na volta à França, mas pelo menos isso. Pelo menos isso, olha, salvam-se as camisolas. E vamos ver por quanto tempo mais é que esta situação este, este Rui, é, Não se vai este, conseguir Este Rui está muito pessimista Não vai aguentar alguma muito dele Está muito pessimista é. Ora bem, o Jorge Jesus também falou de uma vitória justa O Moreirense que foi ganhar 2-0 ao Benfica Vamos ouvir o que tem a dizer então o Jorge Jesus Um jogo difícil, um campo difícil Ainda por cima pesado Tínhamos vindo de um jogo de quarta-feira mas a equipa está confiante sabe que não se ganham os jogos nas primeiras partes e isso tem sido um sinal da equipa porque ela não entra em ansiedade seja como o resultado for hoje é a mesma coisa, tivemos empatados a equipa teve sempre tranquila à espera dos momentos certos entramos muito fortes na segunda parte podemos ter feito logo no primeiro lance um, um gol a jogada do Nico e ganhámos com, com justiça pois também fizemos a diferença em algumas jogadas que poderíamos ter sido aqui em vez de ser 2 a 0 mais uma vez um jogo consistente, um jogo a não permitir oportunidades ao adversário e fizemos dois, podíamos ter feito mais, mais um ou outro, e pronto, mas o resultado é justo, ajusta-se, duas boas equipas, um, um bom espetáculo, portanto, satisfeito com, com aquilo que vi. Ora bem, isto é o que se chama Eu ainda não estava entrosado aqui com este novo programa E então vimos o, o uh, Vítor uh, Pereira A falar sobre a vitória Parece a equipa de Sporting <risos> Vamos chamar o João não Não, não, espera aí, atenção Isto é muito mais complicado, treinar uma equipa Isto é muito sim, mais complicado ah, uh, Vítor Pereira, como eu digo, falou de um jogo que foi controlado pelo Porto E então vou aproveitar para o Pedro Nos falar então sobre O é Pedro, não é? É verdade, é Pedro. Antes de mais, boa noite, apesar de eu já ter tido aqui algumas intervenções, hoje estou a substituir aqui uma colega do futebol clube do Porto, sou uma espécie de love. não vim do Sporting, saí foi do banco para marcar. Ah, bom. Um, é assim, o Porto, quanto a mim, e deixe-me já começar por, por isto, embora depois vá falar disto, Podes, no cartão... Podes me tratar por tu, que eu vou, sim, sim. não me tão, tão idoso também. Ok, ok, ok. okay. okay. Nós somos okay. quase da mesma idade. Eu, exato, agora se entrar, E eu só tenho 21. Claro. Um, é tudo mentira isto uh, eu tenho 19 um, então não é que íamos, a falar do, do Futebol Clube do Porto antes de mais, e gostaria de destacar isto embora depois vá falar disto também no meu cartão vermelho o estádio do Futebol Clube do Porto estava uma vergonha e não é pela relva é pela falta de público, como é que é possível num país em que se gosta tanto de futebol em que se dá tanta importância ao futebol num jogo entre a equipa que está em segundo lugar e a equipa que está em quarto lugar duas das equipas que apresentam o melhor futebol do nosso campeonato e as bancadas estar desoladamente vazias. A mim, entristece-me bastante, porque gosto de ver público no estádio, gosto de ver o estádio com muita gente, gosto de ver futebol no estádio, e tenho pena que este tenha sido um dos cinco jogos uh, em que o futebol clube pode ter menos de 30, 30 mil pessoas a ver o jogo no Estádio Dragão, isto nos jogos a contar para o campeonato. no um jogo propriamente dito, é assim, o, o Passos de Ferreira, Teve bem, quanto a mim, quanto, quanto, quanto às armas que tem, aos jogadores que tem, ao futebol que pratica, não, não se meteu muito ao buraco, nem nada, tentou jogar o futebol deles, jogou bem. Uh, o Futebol Clube do Porto como é claro tem uma equipa superior tinha de obrigação praticamente ganhar a jogar em casa e conseguiu ganhar embora o primeiro golo tenha sido num lance feliz do Alexandre que também faz por merecer a felicidade por conta a mim é um, é um excelente jogador acho que é bastante melhor até que o Danilo que custou quase o dobro dele mas o Alexandre é, é bem melhor pronto o Vítor Pereira disse falou num jogo controlado do Futebol Clube do Porto e que podia ter feito mais, mais gols É uma verdade, mas também há que dar mérito ao, ao Passos com uma equipa pequena, uma equipa cumpridora, que é bom destacar isso, não é uma equipa que contrata os jogadores e depois não lhes paga. Uh, com um treinador também relativamente jovem, tem a, está a fazer um bom campeonato, um quarto lugar excelente, mesmo que fiquem agora, que percam alguns pontos e terminem em oitavo ou nono, para mim acho que continua a ser bom para a equipa que, que o Passos tem, para o valor que, que demonstra. E pronto, deu uma boa réplica até no, no estádio do, do Dragão, mas não esperava outra coisa senão uma vitória do Floco do Porto. Destaque nesta vitória, como é claro, o gol do Ismailobo. Aqui é um gol que lhe dá confiança. O <risos> Rui ia tendo um ataque de coração, mas é um, é um gol que lhe dá confiança, é verdade. Na linha de outros jogadores, não é? como por exemplo o Paulo Futre que jogou no Sporting, um, e depois um, no um, Porto. Um conselho de um tipo que já não tem mais anos do que. Diz lá, Rui. Não despelar-nos muito quanto aos Maio Léo. Aquilo que depois tem vai servir para vocês. A carapuça o que ele enfiou ao Sporting durante 5 anos. Os maio Não, ele cá sporting. não fica 5 anos. Mas eu os maio-lófos. E ele cá não os maiores, fica 5 tipo o sporting, sei lá, como, como um genro, está para um sobre, enquanto ele ia mantê-lo, estás a perceber. E depois chega ao fim de 5 anos em que a filha se vem queixar do genro ao pai e diz: Ó oh pai, é que não, mal tiveste este tipo aqui 5 anos e o tipo nem servia para nada. ele Ó mas Ó pá, quando ele. Era para entrar, pai, quando ele tinha de entrar em campo, do ele sempre qualquer coisa. e Diz: Ó pá, mas nem para isso é verdade. E bem, o o Ismael tenham... is disse que estava cansado Que ainda não estava com o ritmo Mas o que é certo é que ele lá marcou o gol. Espero que isto lhe dê confiança hum. E uh, espero que ele deixe de ser apocantado pelas lesões Porque ele ainda é um jovem Ainda tem muito para dar ao, ao Futebol Clube do Porto Na minha opinião E agora vamos aproveitar que não está cá ninguém A representar o Benfica Queria a vossa opinião relativamente também ao resultado Que teve o Benfica em relação à vitória Sobre o 2-0 A sua Morense Ok É sim, o Benfica, pronto, não, não se esperava outra coisa, o Moreirense tem, também tem muitos castigados, tem muitos lesionados, mas isso não, não é desculpa, porque o Moreirense já estava em, em último lugar, o Benfica tem uma equipa muito melhor, teve uma primeira parte algo apática, na minha opinião, e pronto, na segunda parte lá resolveu, como diz o Jorge Jesus, não se ganham jogos na primeira parte, não é? é ao fim, é, lá resolveu e o Benfica pronto, lá levou o título hum. da primeira volta, a não ser que o Porto ganhe com mais 4-0 e Ainda bem, só tenho a dizer que ainda bem que não é como na Argentina que a apertura e clausura, senão o Benfica ganhava sempre um título que era da apertura, não é? Porque ganhava sempre nesta altura, mas a vitória do Benfica é, é justa, um, acho que até é uma, uma vitória que não, não, não humilhou de forma alguma o o Moreirense, que é uma equipa, tem um treinador Jorge Casquilha, que me parece até ter algum potencial, tem alguns bons jogadores mas se calhar não tem tido felicidade uh, porque a equipa está em último isso, e os, os, os números é que contam é. no entanto o Moreirense não apresenta na minha opinião um futebol para o último classificado e tem até jogadores como o um gilás que não sei como é que vai continuar lá uma vez que é um bom jogador e teria lugar em muitas equipas em Portugal, na minha opinião é por exemplo para o Sporting, devia ser um bom jogador quem sabe é, e o Moreirense chega aqui para verde e branco a, hora, e não, a hora nem, a nem Ora nem mais. Fala, Hora nem então fala-me lá sobre Benfica, também, a o Benfica também eu, arroz. Eu, o Benfica eu esperava sinceramente que o Benfica variasse ali no Moreirense, mas o que eu foi o Autocarro. <risos> também é. eu esperava, também depois, ia esperava. Depois do Autocarro, que era variado, eles lá o, o conseguiram recuperar durante, durante o jogo, enquanto o Benfica jogava. E o Benfica também esteve com como autocarro na primeira parte, meio avariado. <risos> Depois da segunda parte, claro, veio ao de cima, como é evidente, a uhum. superior qualidade dos do jogadores que constituem o plantel do Benfica e ganharam com alguma naturalidade. Este fim de semana, pelo aquilo que eu me apercebi, por aquilo que eu vi, os jogos dos chamados grandes foram, com exceção do Braga... Uhum foram bastante maus. Já o Porto ali nas Antas, aquilo era devagar, bagarinho, <risos> eh, pronto, penoso. ao ponto dos Maia Lobby, que nos últimos 5 anos fez para aí 20 jogos, senti cansado no fim do jogo, quando jogou só meia hora, portanto uh -huh. já podemos ter uma está ideia da Voltata. Ele está essa ele sem vontade de jogar. <risos> mas ele, claro, mas eh, o Porto na realidade também esteve muito apático. O Benfica também, quer dizer, são nitidamente jogos contra equipas teoricamente mais fracas, uhum. em que os jogadores no aspecto psicológico se deixam abater um pouco e têm quase a certeza que mais minuto menos minuto a vitória acaba por surgir. E claro, resguardam-se muito mais e, e por senão, quer dizer, o Meio Lobo quando chegou ao fim cansado se fosse um, um jogo com um ritmo competitivo normal, Já e eles provavelmente de tinha desfalecido de e, marca, e, e se calhar até o doutor Nelson Puga tinha de ter feito uma respiração boca a boca <risos> dentro do campo eventualmente, <risos> tal a falta daquela regulada no fim do jogo portanto, isso aí e relativamente aos Meio Lobo só para encerrarmos a, a situação e aquilo não é problema psicológico é mais que, acho que é mais psiquiátrico hum. porque ele nunca se queixou de suporte em que tem em atraso ele nunca se queixou de suporte em que não tem chuteiras para jogar, relevado, para esplanar o seu futebol e demonstrar a sua qualidade ele, acima de tudo eu, eu chamaria isto em gíria de um trabalhador normal, um malandro porque ele na realidade eh, gosta de ganhar o dinheiro e alguém que ganha 75 mil ou 100 mil euros por por mês ou coisa assim parecida como é que ao fim de meia hora de jogar uma vez por semana se pode demonstrar cansado quando ele teve meia época no Sporting absolutamente descansado nem que ele não pôs o pé na bola ele disse que lhe faltava ritmo falta-lhe falta mas... a vontade e falta-lhe acima de tudo atitude e caráter pronto, Isto mas, oh, e agora, agora, agora, mas diz-me lá que que razão é que os, os, os os dirigentes do Porto, acharam que tinha interesse em buscar o Esmaelov. Porquê? Que, também, que, qual é, qual é a lógica? É, da mesma forma que, provavelmente, acharam interessante ter ido buscar o Emílio Peixe e o Costinha, para agora, quando começaram a ser estas trocas, não uhum. é? É, é evidente que o Porto, em termos ofensivos nas aulas, tem alguma carência em termos... E muito, vemos vemos agora quando, contra o Benfica, em que o Zé Furnitidamente não é um homem para jogar extremo, não é quanto mais uh, a municiar, digamos, a, a linha, o, o avançado centro. Portanto, o Esmaelob, se quiser jogar, se quiser jogar, ele tem qualidade para se impor de caras no Porto. Agora, eh, espero que, pronto, aquela disciplina de, que é associada ao Porto, aquela blindagem de balneário, aquela fiscalização noturna, aquele controle nas viagens e nas uhum. saídas e nos regressos, costuma uhum. ser infalível, aquela teia de informações e de controle que está ali montada, e muito bem, e muito bem, e muito bem. Eh, Tem esperança que consigam controlar o menino. Agora, eu não sei, eu não sei. Quando lhe der as saudades da Rússia ele quiser lá voltar. Que é uma coisa também que, que eu li de outra pessoa que é, e eu, que, eu, eu, eu também já tinha reparado essa situação. É que há um tipo que está há 5 anos, que é em Portugal. Diariamente uhum. não me falam a palavra de português. Já foi já foi isso não, isso, obrigado pelo futebol Clube do Porto a escrever-se em aulas de, de português e, e nisso tens razão. Não está ali, isso mostra está a preguiça da Como ali. inglês, uhum. que até a mim me envergonha, que não sou propriamente um poliglota. Pois, portanto. mas é que eu digo. Provavelmente a diferença que tem o Porto é essa. Ou seja, vês para ver. cá, és obrigado a aprender Mas vamos porque, ver, assim, vamos, vamos ver, não. porque aquilo os jogadores não jogam obrigados. Uhum. Aquilo é uma questão de vontade e de atitude, porque eles eles estarem ali obrigados, como está, por exemplo, o Rolando, está ali obrigado, não joga, pura e simplesmente. Agora, o que o Sporting devia ter feito, se tivesse finanças e dirigentes à altura, eu acho que até a primeira premissa é que até dirigentes à altura, uhum. ele, esse senhor, tinha cumprido o contrato ali até ao fim, e ele ia ver como ficava bom nos joelhos nos próximos dois ou três anos, enquanto o contrato vigorasse, ele não ia pôr o pé na bola. Uhum. Era, era assim que deviam ser tomadas as atitudes como era relativamente ao outro ao podre que aí está que também deviam ter tido na altura agora o Sporting, o aqui sporting está é a saque o Sporting está a saque e aquilo faz-me lembrar quando uma pessoa passa em Santa Catarina agora nesta altura que vê rebaixas, saldos quebras de, de escândalo, quebras de preço uhum. e não sei o que é e o Sporting neste momento relativamente aos seus modelos e ao seu plantel já há algum tempo para cá tem feito isso em que nós temos com que, sido... Com que desconto é que está o Bolso Bingo? Eu não sei como que desconto <risos> é que ele está. Se ligado para o ao pinto, pinto da costa. O que eu sei? <risos> não, mas vocês também meio ricos. Deixem-se andar. Agora, a questão é realmente, quando é que isto vai terminar no Sporting? Eu espero que isto termine breve? Porque, na realidade, sem um jogador com o mínimo de talento para a academia, da Academia, eles são logo vendidos. como diria alguém em gira, eles mal estão a sair da barriga da mãe já estão a assinar com um drago para o outro. Portanto, eles na Academia ainda dão só meia dúzia de pontapés na bola, já aparecem os tubarões europeus a levá-los, como tem acontecido ultimamente, com meia dúzia deles. Na equipa principal, se são bons, não têm motivação, porque o clube não ganha títulos e não sei o quê... Portanto, põe-se logo a andar, como foi lá, ia-se e uma podre, agora os meia logo, logo, logo, não, não, Agora falo logo, logo, logo, logo, logo, logo, logo, logo, logo, logo, que é então, assim? Aquilo está realmente a saque Eu tenho a impressão que aquilo está tipo Aquilo precisa de um golpe de Estado E <risos> ele está numa comissão de trabalhadores Autenticamente faz-me lembrar o centro <risos> do Preca em Portugal Em que as empresas estavam em comissão Sou de, de trabalhadores E o Sporting está em comissão de jogadores E de meia dúzia <risos> de papagaios Cando <escandalava>, lá vão gloriar <risos> se da, da brigada do croquete os lanches ao meio do jogo, encamaram para ali os vitais, na televisão, dão-lhes alguma importância para o serem o Sporting, uhum. e depois, claro, os jogadores olham para aqueles, opa, isto aqui ninguém manda, isto Ou anda assim, sem yeah. rock e aí este é o resultado, o resultado é este, treinámos a primeira volta com o creme na boca, terminámos com quatro treinadores, estamos na iminência estamos mais próximos de lutar pela não descida do que propriamente pela idade às competições europeias mas que não, é isso, mas não, achas, é não achas até como adepto do, do Sporting, pelo menos eu acho que isso é o grande mal do, do Sporting, a crise e não é de agora, e a crise não é que está, está muito na moda a palavra, bem acima de tudo da classe diretiva do Sporting precisamente como dizes, essa brigada do croquete claro de um lado não. para o outro influenciar e não, não deixa o clube concentrar-se naquilo que devia, porque os jogadores não faltam e os jogadores jogam bem noutros lados os jogadores também é assim, é aquilo está uma muita qualidade ah, não é? é sim pronto tenho um, vunda, outro, tem uma um mais jogadores não dá para constituir uma equipa onde recebeu agora o Miguel Lopes, por do, exemplo do, também do, <risos> onde não estava ao nível do do Porto e do Sporting longe disso agora o que tinha que estar forçosamente era acima do Braga Combinha, combinha, combinha. E nós temos ali uma cambada de dirigentes que andam ali uns para se promover. Que... Chegamos ao escândalo autêntico de termos dirigentes indiciados como arguídos em processos por tentativas de corrupção e não sei o quê. Não sei se vão confirmar ou não, mas... Hum. Deus me lembra, poder não caiu na rua. O Sporting foi sempre conhecido por ter à frente dos seus destinos, independentemente dos resultados desportivos, alguém que estivesse acima de qualquer suspeita, com estaleca, com presença, com honra... Que representava o clube em qualquer lado e não havia nada a apontar à classe dirigente de Sporting. Infelizmente este ano, é desde médicos comentadores, a polícias judiciários reformados, a, a ressabiados que vêm de outros clubes. Quer dizer, tudo teve ali guarida, aquilo parece o Alberto da Ponta Pedra em que vem ali tudo teve, e depois tudo manda, tudo, tudo está ali para esperemos, dirigir. Esperemos que isto mude, esperemos que isto mude. Ora bem, vamos a um pequeno intervalo, vamos à nossa ganha para a conformação. Para mudar. Uhum. Mas, mas já, já aprendeu em certos sítios. Ok, mas, informação. Eu, ele no claro. fica, não, não aprendeu nada. Junto. Eu disse, eu oh, disse mas certos, no, mas no Porto. Eu disse em certos sítios, Para a capacidade no, dele até foi muito não bom disse e ou, se, no, todos. se não fosse às certo vezes certo. um bocado amedrontado, até ia ser um vamos a um pequeno intervalo, depois vamos falar então sobre o gol da semana, os cartões verde e vermelho, ok? Vamos então para um pequeno intervalo. Voltamos já, voltamos já. Ora ah, bem, voltamos então à conversa. Eu tenho que baixar aqui mais este somzinho. Voltamos à conversa com o Rui e com o Pedro. E então eu começava pelo Pedro. Pedro, eu queria saber o gol da semana, cartões verde e vermelho. Vamos lá saber. Ah, o cartão verde. Uh, vai para, para o guarda-redes do Congo o Mo, Mo, Muteba digo, que diabo, que é o guarda-redes da República Democrática do Congo e para o seu festejo isto para alertar acima de todos os nossos ouvintes mas que porque, se está a realizar mas, mas, mas, é, uh, na precisamente na África, para, para alertar os nossos ouvintes que se está a realizar a Cannes onde a se podem ver muitos bons jogadores, uhum. onde é um futebol um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados, é um futebol não é, mais de, de técnica e, e, e até um pouco de malabarismo mas é um futebol engraçado e acho que não, não devemos olhar só para o nosso futebol e ver os outros e então pronto, uma vez que o Kidiaba tem aquele festejo que ficou muito conhecido no Mundial de Clubes, quando o clube dele o Tutu Pussan Manzeb, que é um clube do Congo chegou à final uh, ele fazia um, um festejo cada vez que a equipa marcava o gol e ele um voltou de a fazer só para decorar os lindos para... qual era o festejo que ele fazia? Que ah, que ele fazia. O festejo até um, é um exercício para os abdominais digamos assim podem ir à net e verem que ele dá uns saltinhos assim com o traseiro no chão é pronto uma, uma coisa engraçada o mais câmbro, para alertar <risos> é verdade é verdade Sim. mais para alertar os nossos ouvintes para, para a cana hum. portanto olho o cartão verde aí o cartão vermelho Dou sem dúvida à falta de espectadores nos estádios portugueses eu referi no estádio do futebol com o do Porto No jogo que o Passo Ferreira, um jogo lá está entre o segundo e o quarto classificado. Então, que... Agora, agora, agora, agora não, uma coisa, eu em Sim. conversa estávamos a almoçar e alguém foi ver o Benfica, a Coimbra Sim. com a, a académica. E então acho que estava a chover e acho que numa das portas de entrada tinha uma fila. Com 200 ou 300 metros de pessoas para entrar, Sim, para entrar no entrar. estádio. O que é que acontece? Estava a chover. Sim. Ou seja, acho que também tem a ver um bocado com a, a, a organização. Claro, claro. Grande era, coisa. era precisamente isso que eu, que eu, que eu queria falar. Hum. É que, é assim, para além de. Isto foi o exemplo de um jogo uh -huh. do, do, de um clube grande, principalmente no, neste caso do meu clube. Sim. Mas vê-se noutros jogos, muitas vezes, vai jogar um passos com uma académica, uma académica com um beira-mar, uh -huh. uh, e tem pouca gente, e acho que há falta de organização, porque frequento muitas vezes. Os, os estádios, há a falta de organização é esse... meninas daquelas tipo Super -bole. por exemplo é, esse, a por exinação exinação não, não, mas é mas, assim a Liga a Liga devia fazer algo para, para incentivar mais as pessoas a ir ao futebol para melhorar a organização em todos os jogos todos os estádios, todos os clubes e atrair cada vez mais gente para o futebol porque daqui a pouco, não sei para que é que se fazem os estádios com bancadas, porque se for para ir lá a meio meia dúzia de gatos pingados ficamos todos a ver em casa o gol da semana destaco um gol do Um, Aduris, que é um avançado atlético bilbao no jogo contra o Betis. Tu, tu vês muito futebol lá em casa, não é? Bastante. Ok, é bastante. Claro. A Ciclismo. Não, e não, é, não, é mais ou menos equilibrado com o ciclismo. E tem profissão para estes nomes assim esquisitos, <risos> mas <com> <letras risos> o <não. risos> ok eu, eu, eu. Sabe qual é o primeiro nome do Aduris? Narit. E okay. ah, eu posso dizer isto, não, ele tem uma vantagem: isto. é que se enganar, ninguém também. E ninguém, ninguém a saber. sabe, ninguém sabe. Está ele ele até se claro. pode chamar a dar isto, ninguém vai saber. É, é ficar a saber <risos> exatamente o <risos> mesmo. Oh, oh, Rui, então para ti, qual é o gol da semana? Cartões verde e vermelho, é? É, O gol da semana vai para o carrilho porque na realidade conseguiu desatar ali um nó aos Sportingistas, ao Sporting, ao Zualdo É pelo valor e que teve a... o gol, Sim, não é? Valor. Não, e o também, gol. e também pela execução técnica É uma boa execução técnica de um jogador que a meu entender está subaproveitado no Sporting e que para mim jogava todos os jogos de caras independentemente dele de andar ali às vezes meia hora parece que lhe o relógio e está assim a olhar <risos> para o céu a ver se está algum avião a aterrar <risos> com as luzinhas todas ligadas ou ao ponto da costa no, no, era isso também dava olha, vocês aí era, era, era em cheio, era um tiro no porta-aviões <risos> e, e esse era, é genteoso esse é genteoso é é é é, é é é mas bom, bom, está a, a aproveitar Sim. E, e foi realmente para isso pelo alívio e pelo jeito que aquele gol nos deu o, o cartão verde vai para o Josualdo porque independentemente de a equipa estar a jogar mal de a equipa estar uh, uma no, uma não diria uma nódoa, mas uma <risos> sombra daquilo que os adeptos quereriam. Mas se de conhecer mas... que o Josualdo em muito menos tempo fez melhor trabalho lá, do que fez o... Lá vai começar. E a e, e outra coisa que é assim, ele leva três jogos, três... Três vitórias, portanto. O, como, pode tirar. o que, para o comum dos mortais, eh, poderia pensar se o campeonato começasse agora éramos candidatos ao título. Não? Com esta média quase que infalível. Como, não, disse, como disse o treinador do Beira Mara, como... é a pena, e esfregávamos mais um bocado as mãos, mas <risos> neste momento nem as mãos não apetece esfregar. Relativamente ao cartão vermelho, vai, vai por uma figura que, que me desiludiu muito, e que aqui o Pedro também, porque é... Um dos desportos que ele mais gosta, se não o que mais gosta, vai para lançar lança Armstrong. Pode-se dar? Porque o Ricardo tinha dito que era só para o futebol. Ah, não, mas. cá o Ricardo. Aproveita, aproveita. abre aqui Fizeste bem então. Abre Aproveita, aproveita. Eu comecei a gostar de ciclismo com o Joaquim Agostinho e, como isto, agora perdendo aqui só dois minutos, e como morava junto à Estrada Nacional 15 na altura que eu era jovem, não é não havia autoestradas, todo o trânsito se fazia para a Nacional 15 e passavam ali com até Influença. porque o ciclismo tinha outra pujança na altura, as calores jovens dúvida, e tudo eu diria que todos os domingos não mas na época de ciclismo, pai, de 15 em 15 dias passava ali uma corrida de ciclismo ao domingo ou às vezes ao sábado, uns grandes prémios que havia por aí já na altura Outros tempos. e eu, e eu na realidade aprendi a adorar ciclismo e aprendi a adorar ciclismo depois também o Joaquim Agostinho e aqueles feitos heroicos que ele fez na volta à França e na por cima com, com o Sporting no coração e depois a forma também como ele desapareceu, o malogrado Joaquim Agostinho embargando a camisola de Sporting numa uhum. volta ao Algarve. Tudo isso me fez reforçar o sentimento, por um lado o gosto pelo ciclismo e por outro o respeito pelos ciclistas. E quando apareceu um fenómeno como a Lance Armstrong que o país, não, não, não sei se parava, mas eu parava, para ver em direto aquelas etapas mais míticas da Volta à França o Tourmalet, o Alpe enfim, os contrarrelógios e eu realmente perdia, perdia tempo e eu posso fazer posso falar isto porque o meu patrão já não é o mesmo e, e porque tinha alguma facilidade nisso, e para o fé e via Depois das duas últimas horas, das três às cinco, não havia menino. Não e esse final da etapa. Ó. Estava ali a ver o final da etapa e a assistir <risos> ao show que o Lance Armstrong dava. Hum. E depois, claro, lá ficava, lançava uma certa antipatia sobre aquele ciclista alemão que. que, que Ulrich. O Ulrich, que provavelmente injustiçado foi porque era uma espécie de polidor, que era um antigo ciclista francês, que era o eterno segundo a volta eterno. à França. Ele, e outros, até o Alberto Contador, quando ele o desplante de roubar uma volta à França o lance, a quando ele regressou e o contador ganhou a volta mas aí aí e o lance foi... correu limpo aí Exato. correu limpo estou cá, ficou cá <risos> atrás portanto, foi uma pessoa a quem eu perdi muito tempo dediquei muita da minha atenção e era um ídolo para mim, se é possível haver ídolos nesta vida, era um ídolo para mim E, acima de tudo, porque o ciclismo, se nós esquecermos a parte que pode ser ingerida no corpo para potenciar mais as nossas capacidades, é um desporto limpo. É, não há, ali não há jogo sujo, digamos, numa etapa, ou uma chegada de etapa, é que pode haver um encosto ou coisa do género. Mas o resto é o homem e a bicicleta, e quem tiver mais força, quem tiver mais pulmões e mais pernas, é que chega em primeiro. E, na realidade, ver aquela entrevista que ele deu ao Oprah É, eu até virei logo de canal porque na realidade precisamos chamar-lhe tantos nomes, roubar-lhe <risos> tantas praias. Deixa-me é... deixa fazer-te uma questão, Rui. Uh, isto para mim, como gosto de ciclismo, é importante perguntar-te. Vais continuar a gostar de ciclismo? Não, eh, que, vou, continuar a, vou continuar a ver a volta a Portugal, evidentemente, inclusive... Oh, oh, pronto, vais continuar a ver o ciclismo que vês não não, não, não, não vou, não vou, não vou, porque deixei de acreditar, e, e se calhar estarei a ser injusto para muitos Completamente, agora, agora, Mas estás, eu explico já deixe, porquê. Deixei de sei. acreditar um pouco no ciclismo hum. e nos ciclistas, porque na realidade... Quando nós vemos que a verdade pode ser adulterada de uma forma tão bárbara como aconteceu ali, em que uma pessoa que, na realidade, ganhou eh, sete voltas à França consecutivas, em que, para mim, era um ídolo, como eu já disse, uhum. em que eu via nele ali um, um homem, um potentado, uma pessoa que, que nasceu para aquilo, um, digamos, um, um deus quase. Uhum e que, na realidade passados estes anos, sinceramente acho que o mais valias que há calado uhum. porque, de, independentemente de provarem, de tirarem as voltas uhum. de dizerem que, mas o gajo pelo menos devia ter o respeito e uhum. aqui já estão a utilizar uma linguagem até um bocado desabrida estás à vontade mas, ele devia ter pelo menos o respeito das pessoas que passaram tanto tempo com a boca aberta e tantas palmas lhe bateram Exato. e tanto disseram eh, às vezes aos filhos, olha ali um ciclista e às Quero vezes esperar. até os, os próprios filhos incentivavam, pá, tu ainda vais ser um Armstrong, Armstrong. Com, Isto, isto é um, um ruído, isto é uma pessoa não, que está perante um castelo eu, e ele cair e não, tu eu, gostas também de Não, não eu, eu gosto de ficar. ciclismo. Eu, caso, ao entrarmos aqui eu estava a falar com o Pedro dizia que já fiz umas 6 ou 7 voltas a Portugal e, uh, em e cobertura, que... não é de bicicleta os outros sem se ele vai de cá mas é que ele tem que pentear da pantana <risos> se calhar era um ciclista sim, sim, sim há uma imagem que nunca mais eu vou esquecer que um dia eu acompanho em geral sempre uh, mais a equipa aqui do, do Paredes é, e, um, e então há um ano uh, em que eu fui no sumo, carro, no sumo carro e houve uma fuga de um ciclista que é ali de Penafiel a levar já é corre uh, e achei, achei aquilo o, opa, não sei que expressão é que eu ia dizer foi, foi, foi uma imagem que não vai me esquecer que é, houve um miúdo, ele era um miúdo e ele foi para a fuga ele andava para aí a seis 6 minutos ou 7 do pelotão eu ia no segundo carro e o segundo carro avançou para acompanhar o fugitivo e uh, há uma imagem que mais me, me sai se dizer dos ciclistas agora já estou a generalizar estou a falar deles todos uh, um miúdo que ele devia ter que é, 20 anos ou 21 ele em cima da bicicleta os ciclistas em geral só têm osso, pele e músculo Exato. eu vi uh, uh, uh, ele uh, espumava pela boca ele conseguia, as pernas dele conseguiam largar tanto suor, eu disse, não sei de onde, onde é que sai aquele suor. E só o esforço que eu vi do rapazinho, aquilo deixou-me impressionado. Aliás, eu ia tentar incentivá-lo, nem sabia o que é que lhe ia dizer. Vou-vos dizer aqui e a malta também vai ouvir. Eu disse, eu arranjo-te a mundo se tu quiseres, se te conseguires chegar lá à meta em primeiro. Eu não sabia bem o que é que lhe ia dizer ao meu, porque ele estava num, num, num esforço que eu, que eu nunca tinha imaginado que seria assim. Valeu nesse, nessa etapa para eu assistir uma situação dessas. E ele depois acabou por ser pai. Uh, 4km da meta foi apanhado perdeu-se lá não sei em que lugar é que se mas só para passar essa imagem epa, eu, eu tenho um respeito muito grande pelos ciclistas e, epa, essa uhum. tua história faz-me lembrar uma de um ciclista de Paris não interessa agora como, como, como é evidente passava lá em Paris sempre em primeira ela, aliás no pelotão mas isso, de, isso pronto de, isso era uma forma de, de demonstrar para o treinador quando é, se passa e, na, na e, terra de que se e que é. as pessoas também os colegas depois de, provavelmente também seriam retribuídos sim sim Sim, sim. Graça, no esporte, eu portanto, passava lá com 3 ou 4 minutos hum, de, de adiante vale e quando chegasse ali ao hotel Zé telhado, faça publicidade agora ao Paris Design Hotel <risos> e já, já ia na cauda do Pluton claro, claro subir claro. Maurício isso é, isso é mais uma forma a pronto, de, de mostrar o patrocinador pronto, é, uma, é uma, uma forma muitas vezes utilizada para as equipas mais pequenas para conseguirem dar algum retorno e na altura pronto, agora a L e é uma equipa bastante melhor arrisco-me a dizer que é talvez Das duas, três melhores portuguesas, sem dúvida nenhuma. Não, tô, não três, não é? Não, não não, não, não, não temos seis. Agora a temos é... seis e uma, e uma registrada Atenção, cá, mas que não é portuguesa Temos, portuguesa, temos duas, aliás, uh... num, num espaço de 20 km, Menos temos duas, duas. equipas profissionais aqui. Agora temos uma aqui de, sobre o FFM, a UFM e temos a Lialo É assim, isso, pronto, é uma forma de mostrar o ciclismo e o ciclismo sempre foi um desporto onde todos ganham, por isso é que precisamente lá em não era muito bem visto. Porque ganhar demais no ciclismo pode ser quase um, meteres uma, uma faca virada para ti, eu dou-te um exemplo de um ciclista profissional neste momento, que é muito, muito querido de toda, toda, toda a aficião digamos assim, eu próprio sou, sou um fado ele para mim agora passa a ser o melhor ciclista de sempre que eu tenho visto correr, que é o Fabiano Cancelar, é um senhor suíço que nas provas de um dia é uma autêntica máquina mas de tão máquina que é e de tão ganhar, agora é dos mais marcados e todos preferem não ganhar eu, mas desde que ele não ganhe digamos assim, e isso aconteceu um bocado ao Lance Armstrong, e aconteceu em Portugal, por exemplo, com uma, quem, quem se lembrar e quem, quiser, quem tiver acompanhado o ciclismo, com a Miami SS, a equipa do Manuel Seferin, que ganhava tudo e ganhava demais e isso gera muitos inimigos no mundo do ciclismo, daí haver esse respeito e isso que o Rui falava, de deixarem, por exemplo, na cidade de onde é a equipa, passar o ciclista na frente, claro que se for um final de etapa ninguém vai deixar, mas se, se for assim, pronto, lá vai um tipo na fuga para, para mostrar ao menos o patrocinador, para ficarem contentes e para mostrar a cidade, e é, é bonito, é um desporto que é preciso cultivar e não se deixar abater, porque com estas... Com estes Estas crises todas que é mais perda ao ciclismo. Ora bem, e já que falamos de ciclismo, vamos agora à rubrica Vamos, vamos, ao, vamos então à rubrica do ciclismo. Eu quero ver se não faz aqui a asneira, vou meter primeiro o teaser e depois tenho aqui um, um sonzinho para tu falar. Ah, Acharam okay. e aí vai disto. <risos> a todos os ouvintes e vamos então às notícias de ciclismo. Esta semana não começamos com o BTT, como é habitual, porque o BTT está um bocadinho parado, mas quem começa uh, outra vez a mexer é o World Tour. Realizou-se hoje a primeira prova a contar para o ranking da UCI, o Tour da uma prova na Austrália por etapas. O primeiro vencedor da primeira etapa foi o alemão André Greipel, que começa assim da melhor forma este World Tour. Ficamos também a saber que por cá Cândido Barbosa será o diretor desportivo da Volta ao Algarve, o nosso bem-conhecido ciclista aqui do Baldo Sousa, assumirá agora uma função diferente no ciclismo. Ele que estava um pouco afastado, digamos, deste deixou de ser uh, ciclista profissional. Ficou-se também a saber que Bradley Wiggins, o britânico que ganhou a, bolsa, a volta à França e que atualmente está a estagiar uh, ou a treinar, se preferimos assim, porque está sozinho em Maiorca, terá como grande objetivo deste ano o giro de Itália. O Wiggins não esconde que para ele não interessa vencer muitas voltas. A França, pretende ganhar a volta à França, o Giro e a volta à Espanha e está a cumpri-lo porque vai participar como principal objetivo ou ter como principal objetivo, digo este ano, o Giro de Itália entretanto, Lance Armstrong confessou no programa de ópera Winfrey, que de facto se dopou durante as suas sete vitórias no Tour, uma confissão grande dividida em dois programas, em que Lance Armstrong falou de muita coisa, embora não tenha acusado ninguém, nem dito como o fez mas o que é certo é que Armstrong desfez o um mito, digamos assim E mesmo sem provas, ele próprio admitiu, então, que se dopou, embora nunca tenha sido apanhado. E diz, ele nunca subornou ninguém, mas também não vai contar como fazia Passando para cá e para coisas mais alegres, o espetáculo uhum. do ciclocross seguiu em Vila do Conde, com a última prova da taça, onde Vitor Santos e Isabel Caetano juntaram a vitória na geral da taça à vitória nos respectivos campeonatos nacionais. Na prova de Vila do Conde, a vitória até surgiu a Mário Costa, o, o O Vila Condensa correr em casa ganhou esta prova. Vitor Santos terminou -se o no segundo lugar, mas foi suficiente então para vencer a Geralda Taça. Nas senhoras, a mesma situação. Venceu a galega Isabel Queitano, mas. Hum venceu uh, a galega Isabel Caetano, digo, mas no segundo Isabel Castro, peço desculpa, mas no segundo <risos> lugar, são as duas Isabéis, ficou Isabel Keitani e segurou assim então a sua liderança e a sua vitória na Taça Nacional de Ciclocross. Por lá fora, o Ciclocross também tem tido uh, as suas provas e o checo Martin Bina venceu a última prova da um, Taça Mundial de Ciclocross. Esta era a oitava e última prova, realizada na Holanda, na localidade de Ogrehead se um nome difícil tenho aqui um no entanto o vencedor da geral foi o belga Nias Albert que terminou no quinto lugar mas venceu foi suficiente para vencer a geral da taça agora só temos a esperar então os mundiais que se vão realizar nos Estados Unidos uma descentralização se podemos dizer assim do ciclocross em Louisville no dia 2 e 3 de fevereiro foram estas então as notícias de ciclismo uma colaboração do programa Bola na área com o site noticiasciclismo.net muito obrigado até para a semana e boas pedaladas. Ora, isto é o que se chama uh, falar de ciclismo, não é? Ora bem, eu agora vou-me vou despedir de vocês porque vamos falar de máquinas, mas aí já com ajuda, porque ciclismo e futebol uh, tem que ser mesmo as pessoas a puxar pelo cabedal e neste caso os motores já não. Os motores já é mais ajudazinha e a malta já chega mais Também assisto muito. Claro, claro. Mas, é mas, é, é uma... assim que fazias as voltas a Portugal. É assim que eu faço, é assim que eu faço. <risos> mas atenção, ainda gostava de dizer ao Pedro, é uma das coisas que eu gosto imenso de fazer. É cansativo, mas gosto, gosto muito de fazer e acho que é o um sonho de muita gente. Quando <risos> por isso uh, muito obrigado tanto ao Rui como ao Pedro obrigado. e vamos então terminar uh, isto com o só motores, eu prometo voltar um dia destes e esperemos então que para a semana A uh, coisa corre, corre melhor Porque eu já não estou cá Está cá o, o, o, o Ricardo E ele é mais entendido nesta matéria Eu venho cá só mesmo para enfim. Para substituir Exato. Do banco, Exato. Sai do banco É tipo o <risos> lá, lá Do banco saio eu para cá. <risos> Por isso Vamos então uh, Agora ficarmos a saber tudo sobre Só motores Eu volto para uh, as despedidas daqui a pouco Boa noite, seja bem-vindo a mais uma rubrica São Motores. O destaque desta semana é, claro está, o Rally Dakar e o magnífico desempenho dos portugueses na mítica prova. Ruben Faria, da KTM, alcançou o melhor resultado sempre de um português na competição. O piloto luso terminou a prova no segundo lugar das motas, atrás do companheiro e líder da equipa, o francês Cyril Lippret. É raro ver um mochileiro ou aguadeiro fazer resultados tão altos, mas Ruben Faria fez uma prova muito consistente, terminando várias etapas no pódio. A última etapa foi mesmo ganha pelo português, que só não ficou em primeiro da geral porque as ordens da equipa e o contrato que assinou o obrigavam a fazer de tudo para que Cyril Depre pudesse vencer. Ainda assim, Ruben Faria mostrou-se capaz de discutir a vitória final, tendo passado pela liderança da prova na nona etapa. Os restantes motards portugueses também fizeram boas provas, o que resultou na melhor combinação de resultados com as cores da nossa bandeira. Três pilotos no top 10, Ruben Faria em 2º, Hélder Rodrigues em 7º e Paulo Gonçalves em 10º lugar. Mais atrás, Mário Patrão ficou em 30º lugar no seu ano de estreia e Bianchi Prata acabou em 52º. Hélder Rodrigues, com moto e equipa nova, a onda oficial, terá feito um Dakar abaixo das expectativas iniciais que apontavam à luta pela vitória. Infelizmente foi um piloto azarado nos primeiros dias em que teve problemas mecânicos, vindo a recuperar nos restantes dias. Rodrigues acabou mesmo por ser o melhor da equipa oficial Honda, num projeto ainda a evoluir. Paulo Gonçalves também foi o melhor elemento da USKVAR na oficial, fazendo um final de prova fulminante, com ótimos tempos em várias etapas. Se tivesse esse ritmo elevado durante as duas semanas de competição, tinha lutado pelo pódio. Como já disse, de Perret venceu nas motas, pela quinta vez, de forma tranquila e com a preciosa ajuda do Ruben Faria, que, apesar de se prejudicar para garantir a vitória do francês, alcançou um excelente segundo lugar. A fechar o pódio ficou o chileno Chaleco Lopes. foi um pódio todo constituído por motas KTM. Já nos carros, Carlos Souza igualou o feito do ano passado ao conseguir o sexto lugar da geral, um ótimo lugar tendo em conta as limitações do seu Great Wall e da respectiva equipa chinesa. Souza mostrou toda a sua experiência, ultrapassando várias adversidades durante o Dakar e impondo sempre um ritmo consistente. Paulo Fiusa, navegador do argentino Orlando Terra Nova, orientou o BMW da dupla até ao quinto lugar da geral dos carros, sendo mais um português num lugar de destaque. Depois de uma primeira semana renhida e cheia de emoções nos carros, com a luta pelo primeiro lugar entre Stefano Piteranzel e Nasser Alatiá, a segunda semana foi muito menos emotiva e acabou de forma previsível. Voltou a vencer o campeoníssimo Peter Ansel ao volante de um Mini. O piloto francês já ganhou o Dakar 11 vezes, 6 vezes nas motas e 5 nos carros. Foi-lhe fácil esta vitória porque o buggy americano de Alatia teve problemas mecânicos irreparáveis, como acontecera na primeira semana com o seu companheiro de equipa, Carlos Sainz. Ambos prometiam muito, mas foram forçados a desistir. Peter Ansel venceu com uma vantagem de 42 minutos para o segundo classificado, o sul-africano Genial de Villiers, em Toyota. O russo Leonid Nowitzki fechou o pólio, também no Mini. O homem do espetáculo, Robbie Gordon, e o seu potente Hammer, capotaram e cometeram mais alguns erros na primeira semana, mas fizeram as restantes etapas quase sempre a atacar ao máximo, protagonizando imagens fantásticas. Robbie Gordon acabou por ficar em 14º lugar. Importa ainda dizer que nos caminhões ganhou o russo Eduard Nikolaev, nunca amasse, e nas squads venceu, pela segunda vez, o argentino Marcos Patronelli, no Yamaha. Foi assim a prova que muitos dizem ser a mais dura do planeta. Viremos agulhas para o WRC. O campeonato mundial de rallies 2013 começou no passado fim de semana com o famoso Rally de Monte Carlo. O francês Sebastien Loeb, da Citroën, nove vezes campeão do mundo, conquistou a sétima vitória neste rally. O piloto francês não se cansa de ganhar e, mesmo com o anúncio de uma época 2013 só com 4 provas, Lab mostrou porque é, ainda, o Enia campeão. A prova acabou precocemente porque as duas últimas etapas foram canceladas devido a questões de segurança. A organização decidiu cancelar as especiais 17 e 18 devido às condições meteorológicas, uma vez que a neve e a chuva impediam a condução segura. Já a 16ª especial havia sido cancelada devido à entrada dos meios de socorro no percurso para assistir vários espectadores que caíram numa ravina. Do incidente resultaram 3 feridos graves, 2 com pernas partidas e 1 com traumatismo craniano. Sebastian Loeb terminou o Rally de Monte Carlo com 1 minuto e 39 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o compatriota Sebastian Ogier, da nova equipa Volkswagen e com 3 minutos e 49 segundos de avanço sobre o terceiro, o espanhol Dani Sordo, que é a nova aposta da Citroën. Finalizo com duas breves notícias. O ainda futebolista Alessandro Del Piero vai aventurar-se nas 24 horas de Le Mans. O italiano entrará em cena com o ator Patrick Dempsey com quem formará uma equipa. Parece, no entanto, que Del Piero dará apenas nome à equipa sem competir na prova. Os pilotos serão o próprio Dempsey, Joe Foster e Michael Avenatti. Já no circo da Fórmula 1, o alemão Timo Glock e a escuderia russa Marussia decidiram rescindir o contrato que os ligava por mútuo acordo. Nem o piloto nem a equipa deram qualquer explicação para a decisão que surge a menos de 3 semanas da primeira sessão de treinos livres de pré-temporada, a 5 e 8 de fevereiro, no Circuito da Catalunha. Por hoje é tudo. A rubricação Motores volta para a semana com todas as novidades. Até lá! Ora bem, voltamos para a semana, fiquem bem, para a semana temos aí o Ricardo de volta. Eu espero ter sido uma agradável companhia, fiquem bem, então até de hoje, oito dias, com o Ricardo.